Beraz, e, Urruñara gerturatu gara, Urruñako errikutxeak 2008ko agiantzak e, bueno, ba, orkestu ditu. Onetaz hitz egiteko Filip Aramendi, Urruñako hausapesat dugu gurean. Kaixo, e, Filip, urte berri Bai, egun hon eta urte berri hon zuri eta eskuali jatietako entzule guzieri. Beraz, e, Urruñak, Bimila eta Oiteirurako dituen proiektu garrantxetxoenak, e, bueno, e, zein lirateke aldi guzu pixka bat e, labur bidildu, e, aurreko erronka nagusiak. Bai, Egonka asko, eh? beraz, Bimilao goietik hasi nahi hainbat ekintzaren segidak edo proiektuen segidak, izango dira, eh, 2020-ko uh, ortea unen uh, nola erran hildoa. Uh, bon, asiko girela ez 2020-an, baina bederen mandatua bukatu, uh, bukatu aintzin, hainbat proiektu bederen uh, gauzatzen. Eh. Uh, gure helburua berrizere horretarazteko, behar ditugula, etxe bizitzak, hemengo jenderi dedikatuak direnak. Gana baita, prezio normali batzuetan, eh, zentaba kigu gaur ajunt eh egokerian eh, girela presio eri buruz eta eh, hori egiteko, eh, presio emengo jendekeros dezaten, eh presioetan egiteko etxebizitzak ez, ez dira manera, eh manera bat da da egikotziak, erriak, kolektibitate publikoak, eh, kudea kudeatzen, eh, gure etxe bizitzen eh, proiektua. Hala, hori lenpuntua. Bigarrena ostian egandut eh Hemengo jendek Sanoki jandezaten eta Hemengo Moskinen e, baliapena ukan dezaten. Ogere, ogaitarazteko, eh, gure e, engaiamendu handia dela, e, gure lujalde untan, e, barazkiguneak e, e, eraikitzea, e, egitea, e, eta barazkigune horien... E, e, Erburua izango baita oktik ateratko diren e, barazkiak zerbitza dezaten, bai gure e, eskoletako janlekuetan, bai gure e, adinekoen e, janarietan, e, gure zentro sozialaren bitartez, eta baita ere e, gure e, adineko e, etxean, e, baitugu adineko etxe bat e, gure egian, ez dena publikoa bainan eiekin lan egiten tu, baitugu ere. Beraz, hor ere, e, hainbat e, luh eskuratzeko e, negoziaketak eramanak izan dira, eta espero dugu, 2008-an lemisiko e, nolajan fruituak ekarreko luzketela. E, harigira ere, biztan da, mailochtan e, ikertzen, ea, gure eskoletako e, orain diren sukaldeak e, Uh, behar diren obetu edo handitu, uh, uh, gero barazki horiek lantzeko zuzenean, edo beharko ginuken, e, nola gein, sukalde zentral bat, eh, eraiki. Uh, uh, asmoa baita, sukalde zentrala hori eraikitzen balin baginu ere, uh, ez dadin izan bakarrik uh, ugunako erriaren zat, eta, gure inguruko, egi entzat ere, zenta e, nik beti gaiten dut, urgunan, badugu santza hori, e, gira hemen itxasbaztegeko egi bakara, e, ditugun oino, laborantxal lujak, eta natural diren lujak, beste egi huzietan ez dago gehiago. Beraz guk, nahi dugu pixkat izan, ere, gure inguruetako egien e, nunbait e, seilarua, eh, eta e, eta janari e, janari maile, egin eh, eta janari sanua. Eh? Eh, eta horretarako, da gure helburua eh, da ere, biztanda, gure laborantzalu horiek eh, babestea, eh, urbanizaziotik, eh, ara. Beraz, gero, puntua bundua da hemen ere lan Hemen lan egin, bon, hor, egielkarguarekin eh, rigirazkak, lanean ere gure eh, eh, artesano eta, e, eta ekonomia, Uh, luhalde horiek uh, nola obetzen hori eh? baitira ere gauza batzuk oino obetzeko eta bereziki leku, uh, leku batzuk betetzeko eta ere, gero, ikusten zer luh ere muetan sohtzen alkolitazken beste olako luhalde luh ekonomiko edo artesano horiek eta ere biztan da, hemen lan egiteko uh, hemen gure jenderi lana eskaintzeko Bada ere ahlo bat landu behar duguna eh, Asia genna lantzen eh, da biztan da eh, ekonomi ekonomia sozial eta solidario hori. Eh, hori baita nire ustez eh, eh, geroko ekonomiaren eh, eh, parte eta eh, eh, handi bat izango dena, eta hoere eh, eh, hainbat eh, idei lantzenari dira, hortarako eh, bagiuk ere leku bat nun... Bederen parte bat dedikatua izaiten alkolitakena ahlo hori dugu, eh, lisa hitz, eh, deitzen den eh, baserri hori, hori eh, tarazteko, eh, baserri hori eh, estatu edo bereziki benzi sosietatearena da, eh, eta hainbat negoziak eta eraman ditugu beha sosietate horrekin, eta gaur egin behiten aldugu, eh, ara, eh, baserri hori eh, erosteko baldintzak, adostuak direla, societate horrekin, horrein da, prozedura juridiko bat bakarri gire maiteko, eta hori, behasetan da, 2008-a iruko lehen iru hilabetetan eh, eskuratu beharko ginuke eh, leku hori. Eta hor gero, gure asmoalitake, eh, bedaren parte batez, eh, ekonomia, sozial, solidario ere eh, piskat, horako proiektuak eh, lantzia eh, eh, leku horretan. Mm -hmm. Osongi, e... Eh, Mugik hortasunari dago kionez, batakigu baitare bestelako proiektu bat bat garrantzitsua, aurten baitare aurrera mateko xedearekin bide berdea, aizu zen ere, bizikleten dako, aldi guzko pixko bat azaldore. Bai, e, guke hartu ginuen engai amendua, e, guñinare zen e, gure egiau, e, transizio ekologiko bidean sartzea eta ere maitea. E. Aztapenean gira. Eta e, transizio ekologiko hori ez da ipatzen al e, mugik iraunkor bat e, aipatu gabe. E, eta mugik hortasun iraunkorra guretzat hor bi, bi, bi puntu nagusi e, lehena aipatu duzun hori e, bide berdea deitzen duguna. Bide berde berri hori gure zentrotik uh, Oletako hauzorat joango dena eh, Eta hor lanak uh, orain txarzia dira Eta normalean lan horiek uh, Eldu denudan uh, bukatu kolitazke Horrek ergan nahi du zer Ergan nahi du uh, Bai oruñarek eta bai ere uh, Gure lujalde untatetok zen diren bisitariek uh, Baluketela, uh, izango dutela Eldu denudako parada Bai sokoatik, E, abiatzen den janeko e, bizikleta bideo bideohri baliatuz oletara ino baita lagun mendiko e, azale, azale tarat janeko hor ok biltzea, horrek e, uste dut e, baduen seinale handi e, bat, e, da jendeak badakigu gero eta gehiago oinez ere biltzen direla, bizikleta ere e, baliatzen dutela behaz hor izango dute parada hori egi alde batetik beste haraino e, ara mugit gukohtasun iraunko horiek baliatuz ibiltzeko e, ba 2008a ere e, hor oh ere da asia dugun lan baten segida e, da gure e, Gure adinekoen uh, laguntzia eta ere uh, beharretan diren jendeak laguntzia. Eh, hori gure zentro sozialak uh, eramaiten du uh, bizikilan uh, uh, baiko eta eskertzen ditut. Eh, zenta hor badugu dugu zinez uh, talde uh, polit bat eh, gure zentro sozialean. Eta nire asurantak ere hori eramaiten du hori bizikiuntza. Hara uh, adinekoen polo hori hori zen gure engaiamendu azkar bat gure profilak hori sortua da, eta horrek uh, arrakasta handia du uh, bainan, ara, hori segitu eta ostian erreiten nuen bezala ere, 2008a iduko uste dut uh, Uh, maluruski uh, beharrak sozial mailan uh, handituz joango direla maluruski eta beraz behar hori eri beharko dugula uh, errantzun eta hor hori dira janeko 2008an uh, sortu gintuen hainbat uh, diru laguntza eta sokohi laguntzak ere zenta bat ditugu gure errietan eh? uh, jendeak hoien uh, ori, beharretan direnak horira uh, da eh? da pobreziak uh, pobreziak bere bidea egiten duela, maluruzki, eh, haiduela inbat lekuetan ere eh, lekuak irabazten eta horren kontra behar dugu haritu, eta hori ere 2008a iduko gure erronka bat izango da, eh, janik egiten dugun bezala eh, 2008ik lan da, abistanda. Uh -huh. Bueno, ba, guzti horrekin gaditzen gara, Filip Aramendi esker mila benetan bagurean izatagatik, mila esker? Bai, mila esker zuri eta beraz, urte orte bergion bergitzere zueri